Hote buru latza untan, ogoita amak urte, uolde haundiak izan zirela Euskalegian. Milabeatzion tala atonoita hiruko agogilaren ogoita seia, egun itxusia izan zen sekulako makurrak gehtatu behitziren, lapurdin bost presuna hiltziren, eta ego Euskalegian behogoi hilezgoiti izan ziren, eta senpere askaine aldean ur barradera baten egiteko, ordion berian asiziren gogoetan. Horaino, hamak bat oporregun gelditzen, gero eskolarat itzultzeko mementua izanen da, asken egunauek borasok baliatzen dituzte gauzen erosteko, gazte batzu behantetziak behinan ainitzen zato onogoizei. Sohuet eta Arizmendik beren txapela txiki dute, lagaineko trinketeko betzula eskuhuskako lehiaketako finala, ere mandute behogoi eta hoita emezorzi, xala eta duka dukazuren kontra. Eta lasterka Fernando Echegarraiz Aluena beratajak zazpigarren aldiko zeremandu sarako kontrabandisten lasterkaldia. Eta aroa goizuntan fresko dela ione. Fresko egonen ere, a, temperaturak egon goi bat graduetarat joanen baitira bakarrieko deiez eskargatua dugu zerua eta atzaldeuntan guneka euris sortak ere ukan behargin uzke. Duela hoita ha ama urte mila behatunta lato hiruko agorilaren jogoita seiura itusia izan zen. sekulako euriak, horzirala zen eta denbora gutian urak atera ziren. ehun eta ehunta bejoita ha milimetro ur bota zituen, lapurdikaldean batez ere azkaineezpeleta sara uzta hitze eta ziburun, e azkarakk izan ziren, bost presunaagiak eta lau desagertu ak Lapurdin euritia goiz eta uardian izan bazen, Bizkaialdean aratsa ez eta gau izan zen eta hilen kopurua jogeita magez goitikoa izan zen. Milta hogeita amairuan izan ziren uholdeak baino jauniagoak izan zirela de, diote denbora hartako heda bidek. Jadaika aipatzen hasiak ziren diga edo bajadera baten BH bala senperealdean jutatzen ziren hiru erreken indaha estitzeko, baina urteainitz pasadira gero diga hori egin aitzin bi milazokzian bururatuabeita. Germen esponda hausapez zen senperen, milabeatzionta lahatonoita jiruan, eta proietoa lahatonoita amalauan pres zutela diada, aitortu dauku. Presginen lahatonoita la amalauan hola. Horez ginen, zen uh, estudio batian, presentatu ginduen, uh, kontrado refiere batian, proietu hori, esatu ginduen. Eta gero, bo, gero kambiatu dire, autetxeak, eta gero, gero, berriz horitazidu, uh, uh, urak, hueldeak uh, izaitan alzilela, um, biminataz azpian. Eta orduan, uh, orduko uh, oraiko hau zabeza, kristin bezonar, eta, bon, ratioa hori, terbiztaek ilan, eta niender uh, eragutsi zuen. Uh, falta goberduak eta fitantza zeilek faltaba zituztela. Eta odiatsegidan uh, eskartzena ekarri zen, eta hori maiatzein bilbinatazazpian gertatu da. Eta uh, in, eh, ja, berajao oh, ina isanda uh, finisen uriaren uh, uh, bimila da sorcian. Hala, duela bosturte beraz uh, e ful finitia isan dela hori. Etxe bat dena erreda atzo itxasun, xoko goxua lotizamenduko etxe hori gaxek ereman dute iduriz suia biatulitaike gazazko ur berogailu batetarik hasteko etxe gusia suncitua izan da. Ipare euskal Herriko centristak ez dira ados helduden urteko herri hauteskundeetan edeman beharreko estrategia politikoarekin. Angelun dira behesketa ondienak, UDI-den departamentuko bulegoak Nikol Dajaz autatu ondoan, jamatxite mortalenak bere zerrenda egiteko sedea errepikatu du, UDI-den sustengoarekin edo gabe, UNP-dekin lehen itzulitik edo bigarrenetik juntatu behar duten, da centristek heien artean duten ezta nagusia. Eta departamentuko UDE-ik, sehendaburu hauek autatuditu elduden urteko bosentzat, Angelun Beraz Nicol Dajas Bayonan Jean-Honey Txigarai, miahitzen Filip Mochel, hendaian Jose Bal uh, Balula, eta Doni Bane Loizunen Stefan Alvarez. Bakantzen denbora joaitenari eskola sartzea hurbiltzen, boruilaren hiruan kasik azken egunak eskola sartzerako erosketen egiteko jone barneetxe. Geienek garaiuntan egiten dituzte eskolako erosketak eta ardurenian saltegi undietan. Joan den urtetik prezioak guti emendatu dira, nun baitan eunaindako bat lau. Baina beste, seigarrenian sartzen den ikasle bat kondatu behar da bereun euroz petik, eskolako sartzeko, estilo papereria, eta behar diren kiroleko jauntzien zat, dena, liburuak kondatu gabe. Bakantzak eta hilabete ondarra izanki, batzuentzat zaila da, eta kaf edo diru laguntzak ongi etorriak dira. Hauek, hirueunt ta eirutanoi eurotarik, hirueunt ta alargoi tamabi eurotarat joaiten dira, adinaren arabera. Baina unchantulatus badira truka batzu gastuen tipitzeku Santa Legiburasua urtea finitzen delarik kusten ditugu eta horso egiten dugu Puxkak on direnez ondku urteko sailkapen bat egiten dugu ikusi espresioak behar da pixka bat kasu egin eta KHHK hastiak dielaik atxikitzen ditugu etaGerteko e, ere erakaslek hori uh, uh, proposatzen dute ere uh, ala, mm -hmm. ez ditugu denak beji osten eta bon, aurge akusten dugu behar be, er dituztela beren Puxkak zain du ondoko urteko atxitzeko. Chanallergik Hieru hor baditu, Adine Desjardins eta eskolako sartzeko erosketak aurrekin egiten ditu, baina nagindu batzu emanez. E, Inhala merkena erostea, e, markak e, bakarterean utzi. Kundaketak ere, be, zatiketak eta kundaketak behiz pixka bat ikusten <laughs> ditugu. E, Bost kair erosiz bat erosteko partez, e, be, ara, behiz burua hoste pixka bat egiten dute, hor, erosketak egitean. kiru maila desberdinetakoak biztanela beharrak ere ez berdinak. Lehen mailan e, sustut betruza bete behar da eta kair zonbeitzu. Eta beste guziak uh, usu uh, eskolan berean uh, banateak dira. Uh, koligioan, uh, pixka bat uh, hau hasten dira gauza bereziak uh, iztegiak, uh, kalkulu gailuak. Uh, uh -huh. Eta bon, liseoan, uh, kaxik uh, gauza bera, baina uh, gai gehiago izanez, bon, uh, kai egen edo uh, busken zenbakiak uh, emendatzen dira. Hala, guzi horiekin beraz uh, buruilaren jiruan dela eskoletan uh, sartzea. Eta kulturu sailean buruilaren hama bostean igandearekin uh, jonekazen pastorala soitajek eskainiko dute bayonan azken emanaldia izanenda eta hori loga salan uh, izanenda aratsaldeko jiruak eterritan. Kiroletan orai, Oto Jalian, zahla aldeko Antoni Moja keremandu, laugaxen aldiko zogoita bi gaxen eskualegiko Jaliaz, pagne inguru horietan. Na... Gero lasterketetan aldiko zeremandu sarako kontrabandisten lasterkaldia Fernando etxegarai beratajaak bigaen Joseba Lajald hau ere berata ja izan delarikhirugagen pantsu zemakten sarataja. Eta pilotan la gainineko bettzula lehiiaketko finala zogoet eta arizmendik beggis ere ereman aurten Christopherfa Ozarena. Baita horiek zuten diaz uh, irabazi eta orten bi puntuz uh, geina hartu deiete xala eta batikia dukazuri, partida ikusgarria, berrogoi eta ogoita emesortzi atxin hartu duke bideatuarrak, zoguetek uh, diaz uh, udabikaina egin balima zuen ere. Horten zailtasun gehiago ukan ditu, bereziki kolpatua izan baita orlusaz eta tituru horrek iran konfientzia hartuko du. Eta hori erreiten uh, zaukun partia tilanda? Uste dut uh, dien diak uh, su so, so konten direla gauk. Uste, uh, uste dut uste uh, iruko uste daren gauk salata. Uste dut gaukak izmen di eta nikere tokzen aiz, piteaka piteaka. Hitzatzen zen ugtekin zaila izan gozela gauk. Uste dut si birokoa irea gaztetzen aile nela Eta parekoen aldetik salak eh, bi finala bazituen bi egun uh, barrde uh, barne. eta finalerdia irabazi balima zuen hirugok uh, laga salak uh, jokatu du finala larun batan uh, agaen, larun batan Bilbonerea izan zen sala beroizak galdu zuten Bilboko finala haaseai hogeita bi haagolaisola bargiorolaren kontra hoere partida ikusriagia xapelketakoa egan dutenaz berezituek eta atzo uh, doidoietarik uh, galdu dute be, Zasalak eta batitea dukazuk. Leku indara entzuten dugu? Bueno, en ustez azkenian kutsalapi iltzegoen, eh, zor, bueno, trinketian beti zehozer patxatzen da, beti kanteil bat edo beti zehozer pelota ukitzen du, eta azkenian en ustez, bueno, lauak en ustez partiu polita inugu. Eta ezkerparetan, paretan ioldin asunen arteko Europako xapliketako finalak dukatu dira atzo, Arresek bimantxa eta bat uh, irabaziduk abrerizoren kontra eta aldiz irunako ioldi lobanek bimantxa altxasuko ontsalo penasek utx Arratxaleuntan trinketerat itzultzeko garatenian donibane garazin igistatien kopako abi, kopa hasiko da bostontan ladush palumez telie xamal bide eta zestapuntan munduko xapelketako uh, lehen finalerdia aratsuntan iraganenda miarritzeko euskal jaien ola etxeto behasko esera irastorza eta bigaren finale erdia bihar, doni bane luitzunen, erkia txasio, egiguren embile, rugbian topa malausa pelketako emaitzak, miarritzek irabazi zuen emerezia mabi Montpeliren kontra, bayonak galdu zuen tolosan berogoi eta iru, biek bost puntu dituzte, miarritzetze bost garenda, eta bayona sortzi garen, eta xelkapen burua dugu, Toulon, eta iru garen eguna orsialian stat franse miarritze, larun batean bayona perpina haratzeko sortziak eta erditan futbolian ligako emaitzak, bilboko atetikek Bieta utx menperatu du iruñako osasuna, eta gero el txek bat, donaz txeko bat. Zefa xapelketan, zefa bina ebaionak bat albik bost, eta angeluk irabaziduan gulemen utx eta bi.